Kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusul Fisirati Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa Di mana kita telah memasuki Sebahagian dari pembahasan tentang peristiwa Perang Badar Perang Uhud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan pasukannya dan telah mengatur strateginya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan dua lapis baju perang demikian pula keadaan orang-orang kafir Quraisy yang jumlah mereka jauh lebih banyak dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Akan tetapi jika Allah subhanahu taala hendak menolong agamanya dan menolong wali-walinya, maka semua adalah perkara yang mudah bagi Allah tabarokh taala. Namun terkadang kekalahan itu menimpa kaum muslimin sebagai cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hadapun di antara kaum muslimin yang meninggal maka mereka gugur sebagai syuhada dan mereka telah menunaikan janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan pula bahwa syiar para Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tanda untuk saling mengenal di antara mereka adalah ucapan amit-amit. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan bahawa ucapan atau syiar amit-amit tersebut digunakan dalam beberapa peristiwa peperangan. Sehingga seakan akan ini merupakan syiar yang sering digunakan dalam peperangan-peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian Rasulullah alaihi wasallam di antara strategi yang yang Beliau atur dalam peperangan tersebut, di mana beliau meletakkan para pemanah untuk berada di bukit, bukit kecil yang ada di sekitar di area bukit Uhud yang disebut dengan bukit Al Ainai untuk menjaga punggung kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir disebutkan dari hadis al-bara bin azib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan laqina al-musyrikin yauma idzin wa ajlasan nabi sallallahu alaihi wasallam jaisan min ar-rumati Kami bertemu dengan orang-orang musyrik pada saat itu Ini dalam peristiwa perang Uhud Dan Nabi SAW menempatkan satu pasukan Yang mereka dari kalangan para pemanah Wa Ammar alaihim Abdullah Lalu kemudian beliau Mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai kemudian para pemanah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga bukit tersebut waqala dan beliau mengatakan la tabrahu idza ra'aytumuna dhaharna alaihim fala tabrahu jangan kalian meninggalkan tempat ini jangan kalian meninggalkan posisi kalian yang berada di bukit jabal al-ainain yang sekarang juga dikenal dengan nama Jabal Ar-Ruma, bukitnya para pemanah. Jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Apabila kalian melihat kami mengalahkan mereka, falat abrhu. Jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Wa in ra'i tu muhum, waharu alai Dan apabila Kalian melihat mereka mengalahkan kami, jangan kalian membantu kami. Jadi perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut dalam kondisi apapun. Hingga datangnya perintah selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik kemenangan di pihak kaum muslimin atau kemenangan di pihak orang-orang kafir Jangan kalian meninggalkan bukit itu Maka tatkala kami pun Bertemu dengan orang-orang musyrik Dalam peperangan tersebut Maka mereka berlarian Ya ini di awal-awal peperangan Kemenangan itu ada di pihak kaum muslimin Mereka Pasukan mereka Kocar kacir Maka mereka lari, meninggalkan medan pertempuran. Hatta roa itu nisa yastadidna fil jebel, rafana an suqihiinna, qad bedd khala Sehingga aku melihat para wanita itu, mereka berlindung di uh, kaki bukit Uhud. Mereka, sambil mereka mengangkat rok-rok uh, mereka, sehingga terlihat betis mereka, dan nampak gelang-gelang kaki mereka. Nah, ini menunjukkan kocar kacirnya pasukan orang-orang musyrik. Para wanita, mereka berada di bagian yang paling akhir. Mereka pun terlihat berlarian. Sampai mereka mengangkat rok mereka, terlihat betisnya dan terlihat gelang kasih mereka melihat kondisi orang-orang musyrik yang mereka meninggalkan medan pertempuran fa akhadhu yaqulun al-qadim al-qadima maka mereka ini dari kalangan para pemanah yang diperintahkan untuk berjaga di bukit al-ainain tersebut mereka pun mengatakan ah al-qadim al-qadima harta rampasan perang harta rampasan perang ini yani maksudnya bahwa kita telah menang Sekarang waktunya Mengumpulkan harta rampasan perang Al-Ghanimah ya. Yang bersama mereka tentu Bekal yang Cukup banyak Yang dimiliki oleh orang-orang kafir Belum lagi para wanitanya yang Mungkin mereka menangkapnya Dan mereka jadikan sebagai tawanan Sebagai budak Maka mereka mengatakan al-ganimah al-ganimah tinggal mengumpulkan harta rampasan perang Faqala Abdullah maka Abdullah bin Jubair mengatakan ahida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam alla tabrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan aku telah menetapkan janji kepadaku agar jangan kalian meninggalkan tempat itu Fa'abau Namun ternyata mereka enggan menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Falamma abau sarafu wujuhahum. Maka tatkala mereka enggan, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajah-wajah mereka. Kemudian kisah yang berikutnya akan disebutkan nanti peristiwa pada saat uh, mulai terlihat kekalahan yang menimpa kaum muslimin. Inti dari hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan bukit itu. Namun, tak mereka telah melihat orang-orang musyrik meninggalkan harta-harta mereka dan mereka menyangka bahawa orang-orang musyrik telah terkalahkan, maka waktunya mengumpulkan ganjilah. Sehingga Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Namun pada akhirnya mereka meninggalkannya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud di dalam Lafadz Abu Dawud disebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan para pemanah yang ada di bukit tersebut berjumlah 50 orang. Berjumlah 50 orang. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinnya. Wa alawwadahum mawdian, lalu menempatkan mereka pada tempat-tempatnya. Wa qala dan Nabi s.a.w. mengatakan In ra'itumuna takhtifuna tair falatabrahu Hatta ursila ilaikum Apabila kalian melihat kami disambar oleh burung ya Ini dalam kondisi apapun Kalau seandainya kalian melihat kami Kami disambar oleh burung-burung Jangan kalian meninggalkan tempat kalian Hingga Aku Mengutus kepada kalian untuk mengeluarkan perintah yang berikutnya. Wa indraaitumuna zaharnaa al adu wa auta'na hum falatabrhu hatta ursilailikum. Dan apabila kalian melihat kami mengalahkan musuh dan menundukkan mereka, jangan kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengutus kepada kalian untuk mengeluarkan perintah yang berikutnya. Namun yang terjadi akhirnya mereka menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga terjadilah apa yang terjadi. Yang pada akhirnya kekalahan menimpa kaum muslimin sebagaimana yang akan disebutkan. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersiap untuk melakukan pertempuran dan ketika itu Rasulullah alaihi alaihissalatuhassalam memegang pedangnya disebutkan dalam hadis yang diratkan oleh Imam Muslim Imam Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau mengambil pedangnya dalam peristiwa perang Uhud, lalu beliau mengatakan, "Man ya khudumin yihad sayfa bi hakti. Siapa yang bersiap untuk mengambil dariku pedang ini? Dan dia menjalankan haknya. Ini yani memanfaatkan pedang tersebut sesuai dengan haknya. Pedang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Fasatul aidiyahum. Kelu insanan diem. Yaqool, ana ana. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan siapa yang mau mengambil pedangku ini dan menunaikan haknya. Dengan sebenar-benarnya mereka semua membentangkan tangan mereka. Semua yang hadir ketika itu mengatakan, aku, aku wahai Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Semuanya ingin untuk mendapatkan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali ucapan beliau kata beliau man ya khudhuhu siapa yang mengambilnya dan menjalankan haknya ya, jadi bukan hanya sekedar mengambilnya dia berjanji untuk menunaikan hak dari perang tersebut fa ah jamal khawm Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya, maka mereka pun berdiri sendiri, menahan diri. Ya? Kalau seseorang mengambil gampang, tapi bihakti, menjalankan haknya, ini yang berat. Maka ini yang menyebabkan mereka menahan diri. Tidak ada yang berani mengambil. Padang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakal lah Simat Abu Dujana, ana aku dahu bihaknya. Maka pada akhirnya Abu Dujana Simat bin Kharis ya, beliau pun mengatakan aku akan mengambilnya dengan menunaikan haknya. Qaal fakahduhu faklqa fihi ham al Lalu beliau pun mengambil pedang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan pedang tersebut beliau memotong leher tokoh-tokoh kaum musyrikin. Itulah yang dimaksud mengambil dengan haknya. Disebutkan dalam hadis Az-Zubair radhiyallahu anhu, "Beliau mengatakan, 'Arghala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfan diuma Uhud.'" Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pedangnya dalam peristiwa Uhud. Kata beliau, "Man ya'khudhu hadzal sayfa bihaqqi?" Siapa yang bersiap untuk mengambil pedang ini dengan menjalankan haknya? Fa qumtu fa qultu ya Rasulullah. Maka Az-Zubair yang ketika itu hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau mengatakan, "Aku ya wahai Rasulullah, aku yang mengambilnya." Fa anni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku Lalu beliau berkata lagi, Mandy aku dohada seifah bihakti. Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan menjalankan haknya? Fakum to fakulto anak ya Rasulullah. Lalu aku lagi-lagi mengatakan, Aku wahai Rasulullah. Faaarabwa anni. Lagi-lagi Nabi saw berpaling dariku. Summa kaualah, lalu beliau mengulangi lagi. Man ya aku dohada sefa bihakti. Siapa yang siap mengambil pedang ini dengan menjalankan haknya? Fakrma Abu Dujana simak bin Kharijah. Maka berdirilah Abu Dujana simak bin Kharijah radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, "Ana aku dohuya Rasulullah bihakti. Wahai Rasulullah, aku yang akan mengambilnya." dengan menjalankan haknya. menunaikan haknya. Kala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan "Ala taqtul bihi musliman wala tugarribhu an kafir." Yang dimaksud haknya adalah jangan kamu menggunakan pedang ini untuk membunuh seorang muslim. <tuh> Dan jangan kamu menjauhkan pedang itu Dari orang kafir Langsungnya jangan sampai pedang ini mengenai Seorang muslim Yang namanya perang berkecamuk Kadang-kadang seorang sedang menebas Di dekatnya ada orang muslim Jangan sampai engkau membunuh seorang muslim dengan pedang ini Dan jangan kamu jauhkan dari orang kafir Ini yani begitu engkau melihat orang kafir tebas dia Kalau fadafahu ialah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedang itu kepada Abu Dujana. Walaupun jika dia ingin berperang dengan pedang tersebut, maka pada saat beliau hendak berperang dengan pedang tersebut, maka beliau memberitakan pada sekelompok orang sekelompok sahabat sambil beliau mengatakan la anzuranna ilaihi al-yawm kaifa yasna' Aku akan melihat apa yang dia lakukan dengan pedang itu Atau yang dimaksud di sini yang berkata adalah Abu Dujana aku akan melihat pedang ini sekarang ini apa yang akan dilakukan oleh pedang ini qala Fajarala la yertafgulahu shayun illa hattafu wa afrah maka Abu Dujanah radhiyallahu anhu tidaklah ada sesuatu yang terangkat di hadapannya, ini yani yang yang siap untuk beliau tebas, melainkan beliau segera menebasnya dan memotongnya. Nah, ini yani dalam kondisi orang-orang kafir. Terpukul mundur dengan jumlah mereka yang berlipat ganda. Hatantaha ya, ilaniswatin fi saf hijabal maahun nadufuhun lahunna. Jadi mereka terus mengejar orang-orang musyrik hingga berhenti di bawah kaki bukit yang di situ para wanita menunggu. Mereka sambil memegang rebana-rebana uh, yang ada di pada mereka pada para wanita ini. Jadi berlarian orang-orang musyrikin, Mereka berlari ke Bawah kaki bukit yang di sana para wanita Menunggu Yang menunjukkan bahawa mereka ini Meninggalkan medan pertempuran Para wanita ini sambil memegang Rebana-rebana mereka Di antara Para wanita ada seorang wanita Maka dia mendendangkan syair-syairnya ya, Sambil dia bernyanyi dia mengatakan Nahnu banatu tariq Namshi ala nmarq, in tukbelu nuanq, wanabsud nmarq, in tudburu nfarq, firaq gaili wamq. Kami ini banatu tu tarik, tarik itu bintang. Maksudnya kami ini anak-anak uh, perempuan dari orang-orang tua yang memiliki kemuliaan, seperti mulianya bintang yang memiliki kemuliaan. Nahdhubanah Sutuarit, namshiyalan Namari. Kami ini berjalan di atas permadani, di atas bantal-bantal. Ini -bantal. maksudnya mereka ini orang-orang yang mulia. Apabila kalian datang kepada kami, nu'anik, maka kami akan memeluk kalian. Wana Sutun Namari dan kami akan membentangkan permadani dan bantal-bantalnya. Intud Wiruno Farid. Namun jika kalian lari, maka kami meninggalkan kalian. Tiada kagai diwamil meninggalkan kalian dalam keadaan kami tidak menyukai kalian. Dia menendangkan syair-syair tersebut, ya. dan Abu Janna ini sudah berada di dekat wanita itu yang sedang bernyanyi itu. Allahumma bisseifiin al-mu'atin liyabri bah. Maka Abu Dujanah mendekati wanita itu dengan pedang tersebut, pedangnya Rasulullah SAW, untuk menebas leher wanita ini. Thumma kaffa'anha. Lalu kemudian beliau menahan diri, tidak menebasnya. Falam mengkashaf al-qital, tatkala selesai peperangan, maka aku bertanya, ini Zubeir bertanya kepada Abu Dujana, "Kullu amliy qad rai'tu ma qala rafuk al-sayf ala al-mar'a, thumma lam tadri'ha. Setiap perbuatanmu aku telah melihat. Ini yani bagaimana gigihnya beliau. Dalam menebas leher orang-orang kafir Setiap perbuatanmu Aku telah melihat kecuali Pada saat engkau mengangkat pedang Kepada seorang wanita Namun kamu tidak jadi menebasnya Mengapa demikian Ini yani Mengapa engkau tidak membunuh wanita itu Maka berkata Abu Dujana Iwallah Akram tu saifah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, an qatluhum ra'ah Demi Allah aku memuliakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seorang wanita Sebab dalam pertempuran tidak diperbolehkan membunuh wanita sebagaimana tidak diperbolehkan membunuh anak-anak dan tidak diperbolehkan membunuh orang tua yang lemah kecuali apabila wanita tersebut terlibat dalam peperangan Terlibat andil dalam Memerangi kaum muslimin Maka boleh untuk Ditebas Sebagaimana halnya Yang terjadi uh, Dalam peristiwa Banu Quraidah Tadkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan pada saat Mim'ad Untuk mengeksekusi mereka Maka semua yang terbunuh Laki-laki Kecuali ada seorang wanita yang ku terlibat Maka dia pun dibunuh pula Namun asal hukumnya Apabila dia dari kalangan para wanita Anak-anak yang biasanya mereka tidak terlibat dalam pertempuran Maka tidak diperbolehkan e, Menumpahkan darah-darah mereka Maka lalu kemudian terjadilah pertempuran Yang pada awalnya kemenangan itu ada di pihak kaum muslimin akan tetapi disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh sebagian yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga bukit al-ainain tersebut lalu mereka meninggalkannya maka terjadilah apa yang terjadi dan itu semua merupakan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum mukminin Cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Sehingga dengan kejadian dalam peristiwa perang Uhud tersebut Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dan diambil Baik dari mereka yang ikut terlibat dalam peristiwa perang Uhud Demikian pula yang setelahnya Dari kaum muslimin Taib sampai di sini, ya, khuan Fa akhiru da'wanan alhamdulillahi alamin تفضلوا حفظكم الله